Tal, com anem? Bueno, nosaltres aquí un dia més fent el que ve després i com sempre, doncs venim amb moltes ganes de fer-vos riure o almenys passar una bona estona. Així que durant la propera hora Ferran Pallàs, Anaís, Renter, Raül, Heredia i jo us acompanyarem. Oi que sí, Anaís, Ferran? I tant, i tant. I a més, deixem que em digui que avui tenim un programa excepcional, perfecte, un boníssim, és genial. Estupendo! És estupendo. I està llest que ho diguem, perquè no m'agrada crear expectatives, ni que digui oh, que els que som són la polla, no, no. Avui és un dels millors programes que hem fet mai. Ah, sí? Bueno, no ho sé, no m'he llegit encara el guió, però té tota la pinta. Sempre intentem que els nostres programes siguin bons, eh, per això. Però l'hem no... de ser sencers, a vegades una nostra, sí. ni no, la xusta. Per... El mateix, sí, és mateix, no, perquè nosaltres... No ho fem intencionadament quan ens surt una explota ah, nyusta. Això és cert, això és cert. Doncs a veure si avui aconseguim que sigui un gran programa. Grandiós. Un gran, de bo, supos, no de gros, de... Oh. Esclar, de bo. Va, pare, no. Esclar, esclar, no, no es pot obviar res a la ràdio, s'ha de deixar tot ben explicat als nostres oients. Ni que siguin tontos. Tontos no, però potser gent gran... No? Això, això, que els únics que ens escolten a Tiana són els meus avis. I no estan tant per deduir coses que ja tenen una edat, eh. Pensa que estan més a l'altre barri que en aquest. Anaïs, que pensaran quan t'escoltin? Ells són inconscients que cada qui res moriran. Un petó, iaios. Però no s'hi ha de dir així, tan, tan a saco, que bruta. Ja, també, tots morirem algun dia. Hem d'assumir-ho. Com? Morir? Morir? Jo no vull morir! No. no, que no, que no et moriràs ara, burro. Oh, això me'l es pot saber, ah, vale, vale. Pots Potser les electrocutes amb alguns cables als micros, Ferran? Nooo! No. Pensa ja a fotre pobra! Però si és la veritat, no tant, no? Calla, calla, comencem l'informatiu. Benvingut a l'informatiu del que ve després. Avui comencem amb una notícia molt curiosa, al mateix temps que flipant. Alguns membres de la Casa Reial Espanyola han creat conjuntament una fundació que es dedicarà a atendre a la gent gran de classe alta, que uno de classe alta, que ara mateix només molesta. Va sortir publicat al BOE el, el dia 25 de gener, així que ho podeu comprovar, tot i que ja us assegurem des d'aquí que és totalment verídic, oi Natàlia? Efectivament, Anais, la Fundació ja té els estatuts creats i el nom oficial és Fundació Marquesa de Balboa Ancianos Solitarios Venidos a Menos. Vamos, que les seves sigles sem semblen extretes d'un anunci del carrer Fur. Bueno, i el nom tampoc no és que es, es distingui gaire de, de, dels, dels anuncis. També, també. Però bé, no ens han quedat aquí, ens volíem, volíem saber més i hem seguit investigant i resulta que a la presidència i tota la resta d'òrgans de, de, del govern d'aquesta peculiar, peculiar fundació hi ha tot de familiars del rei, d'aquests que només hi són per xuclar del pot però que no són de primera fila, manteneu. Creia sí. que, que sigui ningú... Sí, ningú. sí, t'entenc, t'entenc. Sí, sí. Sembla que aquesta fundació que l'hagin volgut crear la seva mida, eh? Hauran vist que són unes velles inaguantables i que ningú les estima, els ja hauran dit. Calla, ara que encara podem, assegurem-nos el futur. Ai, aquestes males putes. Però aquesta no és l'única notícia interessant. Txan, també hem sabut que un senador colombià ha fet reformes per ampliar la seva cel·la en la que es trobava pres per presumptes nexes amb els paramilitars de les FARC. El senador Juan Carlos Martínez va demanar una autorització el dia 18 de desembre per tal de pintar la seva cel·la amb dos companys al centre penitenciari. Els tres homes van anar treballant fins a dir-nos passat que els van fer parar perquè, a part de pintar, havien aprofitat per fer unes petites reformes d'ampliació. Res, poca cosa. Sí, poca cosa. Van fer passar la cel·la de 12 metres quadrats a gairebé 30. És a dir, la van més que duplicar i ningú se'n va donar. Però, a veure, que són sorts els guàrdies. És per flipar, flipar eh? I per flipar, també. Flipar. Tam, txan, txan! El president de la CEOE, -O, -E, o com es deia això? COE. -E. Gerardo Díaz Ferran, partidari... Ferran, no Ferran Pallàs. Gerardo Díaz Ferran, partidari de retardar l'edat de la jubilació i aproximar-la als 70 anys. Això... Vull dir que això que està, que està part, és de d'aquestes coses, eh? Sí, exacte. Això va considerar bastant raonable el límit actual fixat a 65 anys. Això ho va posar de manifest durant la seva intervenció en el fòrum Nova Economia, on va explicar que aquest és un dels temes que cal posar damunt de la taula perquè gràcies a Déu, paraules textuals la gent cada vegada viu més. Però ara jo dic, viure més vol dir viure millor? Està clar que no. Perquè el que vol aquest home és que treballem més encara. Em pregunto a quina edat es jubilarà amb l'home aquest. Temps al temps. txan Les dones més... les dones són més vicioses. Ai, ai, ai, ai, Sí, però en el sentit que esteu imaginant, malpensats. Segons un estudi de les dones... Segons un estudi d'on ha de ser l'estudi, d'Estats Units. Les dones són més propens a enganxar-se a Internet i al joc online que els homes. A Estats Units, les dones adultes juguen un 50% més d'hores a la setmana que els homes. I els adolescents? Doncs per mi no serà que no jugo a res, eh? Ala! No jugues als jocs del Facebook? No. Ni al Farville? No. Ni a la guerra de pandilles? No. Ni la... Que no, que no, l'odòpeda! Que curiós. Bueno, ara notícia de la setmana. Una dona despetxada penja tanques publicitàries amb fotos d'ella i el seu amant. Diuen que no hi ha res més perillós que una dona despetxada. Això és fals. El més perillós és una dona despetxada convertida en zombi. Bueno, però una dona despetxada fastiguejar, fastiguejar un xic sí que pot. Eh? Sí. Un exemple d'això és Yaba Eugínia Wilkins, que el nom té tela, eh? l'examant de Charles Phillips, aquest és més senzill per aquell temps president d'Oracle, i a més conseller independent en matèria econòmica d'un tal Barack Obama. Després de vuit anys de relació, Charles Phillips va decidir trencar els seus romans amb la senyora Wilkins i tornar amb la seva dona i fills, segons sembla, per fer, pel fet de convertir-se en una figura de pes en la política econòmica de la nació nord-americana. És Esclar, uh, Iau, perquè en toca a mi dir sempre aquest nom. Digues la senyora Wilkins. La senyora Wilkins no li va agradar gaire, això, evidentment. Així que va decidir venjar-se, però a lo gran. Com? Doncs penjant tanques publicitàries gegants a, a Manhattan, San Francisco i Atlanta. Per cert, aquestes tanques no són precisament barates, eh? i mantenir-les pot arribar a costar milers de dòlars al dia. Exacte, Natàlia. Escolta, i què hi sortia, aquestes tanques publicitàries? Sí, ja ho has dit tu al titular. Doncs torna'm a repetir, que no me'n recordo. D'acord. Doncs a les tanques es podien veure els dos encara malats a mans amb una frase que deia... Sempre seràs la meva ànima bessona. Els noms del cor dels dos i a sota de la fotot de fotografia en adreça web, que, per descomptat, ja no, ja no està disponible. Els pocs que van aconseguir entre la web asseguren que en el lloc es podien veure fotografies dels dos i fins i tot instantànies de rams de flors amb les seves corresponents dedicatòries. Que bonic. El, preciós. El, el dissenyador del lloc, que pensava que es tractava d'un regal romàntic, assegura que el Wilkins li va pagar 1.400 dòlars pel seu treball. Les tanques, les tanques aquestes han estat retirades, per encara hi ha polèmica. Era Yavogine, o la senyora Wilkins, víctima de la doble moral de la seva parella, o és només una estratagema per fer-se famosa? No ho sabem, però molts homes segur que prenen nota, pel que pugui passar. Això, els directius, ministres, consellers, alcaldes... Homes en general, el... com si són paletes o mecànics. Això, homes en general. Perdona, i les dones què? D'acord, persones en general, homes ara, i dones. Sí. No tingueu relacions extremanitrimonials o us pot passar el que li va succeir al Charles Phillips. Avissats esteu, eh? però la gent és molt cabrona i està disposada a venjar-se si cal, oi Anaïs? a tota la vinya del senyor, gent que es venjaria i gent que no. Voleu comprovar-ho. Al més jo m' he trobat més gent del que sí que es venjaria.. Eh? Mm -hmm. ah. Donc discuteu el meu treball de camp després d'aquesta pausa musical.♫ Shake the A mi se m'acudeixen moltes putades per fer-li un ex, i a tu? Ara no, noies. no hi hagués. No t'acudeix cap? No. No faries cap putada d'un ex? No Ligar-me amb algú Amb algú com qui? <ríe> un amic teu? No, no faria. No ho faries? Bona... Fixa't tu si bona persona. A veure tu, tu, que tens cada anar mala persona, què faries? Faria per què? Per, per fotre el teu ex, a la teva ex, perdó. O el teu ex, jo què sé? La meva, la meva ex. Doncs... Tens ex o no, sí, no tens no ex? Està -te llets que potser no tens ni ex. Sí, sí, tinc ex. Tinc ex. Malauradament. Eh, per posar-la gelosa, vols dir? Sí, per exemple. Doncs, no sé, eh? ser indiferent, eh, no fer-li cas, això, no? Passar d'ella. I per fotre-la? Per... Home, això fot bastant, eh? Quan passin de tu. De la... Eh, no trucar, no, no parlar dius, amb ella... Ho has dit com a ex-putejat, com a, ex, com a ex putejats, sí o no, això? pot no, molt... No, perquè tu m'has bueno, preguntat què faries en el, en el cas de que... Yeah. que... T'han putejat o no algun cop? Sí, a mi m'han putejat. Com, com? Ostres, doncs... No sé. <ríe> doncs, simplement deixant-me, ja em ja, ja, ja van putejar, ja em van putejar. ¿Cómo a un ex? Uh, pues si tuviera alguna foto suya en pelotas la colgaría en algún sitio por pues la única, sí, ¿no? Sí, por ejemplo O en alguna foto que salga muy mal o fo -la. retocar la foto en Photoshop y ponerlo feo o algo no sé o ponerlo al lado de una tía muy fea en plan, una foto que tengo del borracho hago un fotomontaje con la tía más fea de clase. Los coloco y la voy colgando o algo. No sé. A ver, por aquí, ¿se le ocurren ideas al señor? Sobre cómo putear a tu ex. Pues una buena forma es ir a estudiar a su misma universidad. ¿Qué te han hecho a ti? ¿En serio? ¡Cóntamelo, cóntamelo! ¡Una mierda! ¿Quién, quién, quién? Eh, ana Rante, una hija de puta, nos conocimos hace 5 años en un campamento de verano, hubo pasión y deseo, pero Anais dijo, lo siento soy lesbiana y yo me quedé en plan hija de puta y luego me fui a, me fui a hacer a Pompeu y me la encontré y me la encontré y fue horrible, traumático. No, tío, no soy lesbiana, vale, nomás iba a decir para traer una malda sobra. Es bueno, una... eh, que soy gay, no te quería decir, pero es cierto. Una buena es esa, es decirle a tu ex que que ahora te, que después de ella eh, te gustan los chicos. Vale, gracias Max, si continuem. Eh, tu tens ex, ¿no? Sí. Tens ex. Y y algún cop, algúnset alguna putada, o t'agradaria perli alguna putada a alguna de les teves ex? Si li he fet, si li vaig fer una putada, sense ex o quan, o quan no? Va, putades en general, va. No, jo és que sóc molt bon xiquet i, i normalment no... Ja, yeah, ja. Yeah. ...que això putades putades no, no en sol fer. Va, digues la veritat. Sí, n'he no fet moltíssimes. <laughs> explica, explica. No, doncs, pues, eh, lo típic o les típiques, no? Com que presentar, acabar de deixar algú i, i presentar-li en seguida la nova parella, no? Allò... Super típic. Mm, per, a, per a que es fot i, i de valent. I, i, i m'encantava. Estic sí, cabrón. Sí. No, això és el que més m'agradava. Després, no. Però a més en pla venjatiu. A llavors, coses que em surtiguessin de, de l'ànima, no. no. Però tu tens això, esperit de venjança, no? Sí, sí, sí. sí. Moltíssim. A més m'ho passo bé. I el s'aprof la teva nòvia? Sí, suposo, una mica. Soc molt maquiavèlic, saps? Soc d'estos que els agrada la venjança. En... No allò, no soc de de com se diu, de cop de lents, sinó que meu penso, em preparo i després la mullo. Tens un plan allà, construeixes tot un plan, si no falla, ho falla, passes el plan bé. Bueno, atenció, perquè si no costeu amb... com a Ramon. Si us creuàvem muntar Ramon, fugiu, fugiu, que té ganes de venjança. A veure, a veure, a putada li faries, quina putada li faries? viar un amic seu. Allà, davant seu. Sí, que ho veies. Sí, l'amic bueno, voldria, segur. L'amic és el que vol. <laughs> O has fet algun cop? No, no, no. no ah, vale. Per aquí, per aquí, què faries? No sé, alguna així, o liar-se... no ho sé, no ho sé. <ríe> bé, bé. Alguna cosa així, liar-se amb el millor per, amic, o, si o, poder, no? o, o fer queda malament a la, la, la novia actual d'ell, o alguna cosa així. I a vegades en No o sigui, sí, sí. No només la putada seria per l'ex, sinó per la nòvia. Clar, clar que clar, sí, te l'ha tret, no? Doncs pues que petugue. Molt bé, vale. eh. Sincerament, no m'agradaria ser l'ex de ningú. La notícia de la setmana és aquesta de l'amant rancorosa i que ha decidit tirar pel dret i ha penjat cartells amb una enllaç una web amb tot de fotos de la parella i altres coses íntimes. Doncs bé, des del que ve després, com ja sabeu, us volem tenir molt ben informats. Així que hem enviat el becari amb un maratí ple de diners per tal de pagar una exclusiva mundial al protagonista de la història. Que fuerte, però la policia oye, li va... Oye, oye, Carmen, que fuerte, que fuerte, que fuerte. Qué fuerte. Sí. Però, però, però, però... Bueno, deixeu-ho. No, que la ver, gent es que la gent... La gent gran es perd. Això, doncs que hem pagat una exclusiva, però la policia li va requisar el maletí al pensar que hi duia una bomba. En fi, al final no sabem com li va pagar, però ha volgut venir igualment. Benvingut, senyor Charles Philips. Hello, soy Phillips. Charles Phillips. Ai, però quina gràcia! Estic com el meu televisor i la meva torradora. Philips! Gràcies per l'apunt, Anaïs. Sempre tan en... encertat. De res, un plaer, ja ho saps, eh? Eh, senyor Philips... Sí. Eh... Eh... Doncs. Ja li que estic com la meva depiladora. Miri quines aixellades més llustreses que em deixa. Toqui, toqui, llaurà. Ja Anaïs, si us plau, no, no toqui, Anaïs, toqui. Anaïs, Anaïs, no siguis maleducada, sisplau. Laire, ja, laire. Ai, perdoni vostè, eh? Va, deixem-ho com li deia, senyor Philips. Ah, també es diu com... com la... la... Prou, Anaïs, prou. És que no ens paguen un duro aquests de la Philips si tu venent les teles torradores, depiladores, que és el següent, eh? Vibradors o què? Exacte, Natalieta. era just el que anava a dir. I ha de dir que és genial i dóna un gust i irrin... Permeti'm que el toteixi, senyor Charles. Charles? Yeah, sí. Com està d'ànims, El va afectar que era ara tothom dessenyali com un addicte al sexe o està bé? Bueno, com... bueno, pues no es demasiado bien. La gente me señala, me apunta con el dedo. Eh... Y esto le porta un bledo, ¿verdad? No exactamente res. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero cantar mis besos al alma la alma... ¡Guantanamera! Eh, ¿Verdad? No, no exactamente. ¿No? Expliquen, Charles, ¿com va conèixer la su amant, ex -amant. Eh, Pues verá, estaba yo negrito en el África tropical, y cultivando cantaba la canción... ¡Del Coracao! ¿Verdad? Eh, no exactamente, yo soy más Dennis Quick, lo que le contaba estaba en el campo y vi una negrita le dije... ¡Bate que bate el chocolate! ¡Bate que bate... ¿Come? ¿Qué bate? Que va, que va, no, no. que va, que va l'eixocolat! Però a veure, no. pensava que vostè era americà. De fet, quan preparàvem l'entrevista m'ha dit que era americà de naixement. És cert, lo soy. Sí, eh... com el coyote bo... d'Ax aquest. No, el és d'aquí, però jo estic d'ahí perquè... Jo volia anar a ser quan era un míssil que jo a mi i arrasò tot el que havia. Jo només hi havia uns però això sí, el pobre búfalo que estava a mi lado, que me estava protegint, no quedó nada de nada. Y yo creo que fue Dios que se representó en forma de búfalo aminado. Ah, entiendo. Y, volviendo al tema de la noticia, la seva dona se ha aprendido yeah. esto de la mano? Mi esposa no sabe nada. Uh, de hecho, tampoco sabe que estoy aquí y le dije que iba por algo de comida a los chinos. Y pero, dijo, pero la noticia y... ha dado la vuelta sí. al mundo. ¿Cómo puede ser que no lo De hecho, quizás nos está escuchando via satélite. Vale, val, me informan que no tenemos satélite. ¿Qué problema? Doncs. Perfecto. Sí. Bueno, a ver, si duré ocho años con mi madre, Sin que ella supiera nada, de nada. ¿Cómo se va a enterar de esta chorrada de que una chica colga ya, cosas donc, de mí? Y de, y, no no y, sé, y se suposo que si ha arribado la noticia a Europa y al su país, en cara de se me sonar, uh, ¿no? Yeah, yeah, yeah, sí, sí, sí. Ay, He chulo, tenido yeah. mucho revuelo. Eh, mucho revuelo y mucha, mucha tele ha eh, salido. Pero ella no sabe que bueno, no sabe nada de la tele porque no la poner nunca. No sabe cómo funciona. Eh, de hecho, sería un problema porque Nike quería hacerme... Quería que fuera el sustituto de Target Woods Ajá. y estamos hablando de que patrocinase mis camisas y mis corradas yeah. y, y todo de todo, pero claro, o sea, de toda la porra. Una lástima, ¿verdad? Y sí, una lástima. Yeah, sí. ¿Y la sí. seba dona no mira la televisión qué? No, no mucho porque no sabe cómo funciona. Y bueno, eh, de todo, eh, ella lo que mira es que eh, la cocina Ajá. y como todas las mujeres deberían hacer, sí, creo sí, yo. Sí, sí, claro. Porque hace unas grandes comidas. No podría haber dicho, voy a que no podría decir eso, pero eso es una una mica malamente. Eh? Las grandes comidas, muy buenas comidas. Bueno, ya, mi, bueno. las hace muy bien. En fin, donc, sort, que no, no havia... doncs, sort que no lo había... Muy rico. Susplau. Sort no lo sabía la seva ex que si no segur que lo habría aprofitar para poner anuncios al Canal Cocina. Eh? Muy, muy bueno, Canal Cocina. Sí, sí, ya ja lo ha dicho. Cal recordar que usted es asesor de Obama, no de tal Obama. ¿Li está afectando a la seva vida profesional? Pues bien usted, no demasiado. Uh, sigo en mi puesto de asesor Eh, y ayer nos reunimos eh, para saber cómo se debía abordar el problema y de momento no le puedo decir mucho, solo que estamos trabajando en ello ayer por la tarde y esta mañana, uh -huh. pero no hemos dicho nada. Señor Phillips, eh? aprofitant que es aquí, no voldría venjarse en directo? Ah, palé, dona buenas ideas tú también. Es una, idea. ah, es una buena idea, es una buena idea. Yeah. Claro que es yeah, una buena idea. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Quiero decir públicamente aquí, aprovechando que estoy en esta radio tan importante de Mudo, que ya veían Wilkins, la cena pequeñas, i tampoc no és demasiado buena en la cama, és un poquito poquita sí, sí però no és bona la cama. I seguro que un búfalo me habría dado más placer. Si lo digo a saber, Home, me cojo del si, si va... búfalo del mi lado, ah, del sí. tomahawk. Sí, sí, sí va estar... Home, si va estar 8 anys, va tenir temps de deixar-la abans, no creus? Si no li agradava? Si uh, li agradava més el búfalo? És es que el búfalo murió, com un tomahawk, jo l'he explicat abans, i el coneixia abans, i se murió antes, todo antes. Es que tot abans. Yo no sé qué, yo no sé decir que no la gente que ah, no. poco No, no, no, no, no Y me dicen, haz, haz eso, yo se lo hago, dame lo otro, vale. yo se lo doy uh -huh. Así que además, que soy una máquina del sexo y me gusta hacerlo con una, con varias, no importa Yo soy muy americano y me gusta todo lo grande. Ya, yeah, y en suena también es una mica casperote. Realmente es muy lejos el que ha hecho todos estos años, pero usted es un mega crack en realidad. Sí, pero dígame solo un poco, que se si me sumen los humos. No, no le digan mi, no se preocupen, porque ya es preocupi, ja hora de a acomiadando. Muchas gracias por venir, señor Charles Phillip. Eh, Muchas gracias a vosotros por invitarme y enviarme a esta chica tan bonita de com a convencerme. Sí, la todo, Me estuvo convenciendo toda la noche y tuvo que... Acabar d'acabar que sí, perquè no... Ai, con, pibre. que la bacallesa va passar aquest home per la pedra? El proper dia deixeu-vos de malatins amb diners i envieu-me a mi al comèix totes les nits els convidats, joder. Perfecte. La setmana que ve, si oh. l'aconsegueixes acabar de convèncer, tindrem a un rodamont de 86 anys que assegura que les taques que li han sortit als cartrons amb, amb què es munta a casa seva i apareix de cara de Jesucrist. Ja li direm que ja aniràs tu a dir-li de convèncer-lo, eh? Horari de nit, s'has dit, oi? Que vols? Eh, no, ah, no? és igual, eh? Mm, que va, eh? Ah, no, no. Pre no prenc no. nota. Tadxo. Que hi tornin a la becària, sisplau. Bueno, com tu vulguis, però que consti que jo t'ho he proposat a tu primera, eh? Welcome to the top ten Vinga, i després d'aquesta entrevista tan maques, el senyor Charles Philip ja ha marxat, així que anem... Sí, però m'ha donat el telèfon, eh? Sí? Sí. Com a tot diu que sí, eh? No li fas cosa a ningú. I ara, bueno, doncs això, anem al top 10 d'aquesta setmana. La pregunta deia... Qui té millor gust musical? I, a vosaltres, i vosaltres heu exercit el vostre dret a vot per dir-nos-ho. Així que comencem! Number 10! A la darrera posició, sense gaire gust musical, pobrets, han quedat els àrabs. De s'ha servit que la dansa del ventre estigui de moda. Natàlia, em sap greu dir-te que això d'àrab té el cajó de verge. Però... per què ho dius? Home, doncs perquè és la Shakira. I... i no és àrab, la Shakira? I ara és colombiana, Natàlia. Colombiana, amb aquest nom? Què més dóna el nom? Ai, no sé, jo vaig posar el youtuber d'ensa del ventre i em va sortir això, però bueno, no passa res, no passa res, al proper cop ho tindré en compte. I ara, pugem una posició. Number 9. Amb millor gust musical que els àrabs, però encara a la part baixa del rànquing, ahir, ens topem amb els ai, aragonesos. Ahir, que veritat, l'oraito... No no. Benvenida. Tanto ahí, chiquilla. Taylolo, lo, lo peruano, lo riajeño, lo aragonés, tanto doy. Pues sí, los aragoneses, sembra Perdón. que sí. sembra a nuestros actors no os agradan agraden gai de las jóticas. A mí tampoco. La al els hi de joves, eh? Sí, però jo l'entra una merda. No m'estrani la veu de nostre ident que té la nena aquesta! Això no és música, això és una tortura. Number 8. Number què? Number 8. Ah, molt bé. Continuem escalant pel nostre top 10 i, mica en mica, el nivell va millorant, eh? Txunga, txunga, txunga. Què és això, no? eh, <ríe> Ha sortit de dintre. Ah, va vale. a dir. Wiki, wiki. A Ara, per exemple, ens trobem els mexicans amb les seves renxeres. Ah. I, I sabeu que pels mexicans les ranxeres són com el rap als Estats Units? Fan no, no, no. batalles i tot de ranxeres. Ah, sí? Sí, escolteu el que us he portat avui. Són un noi i una noia i comença la noia que li diu al noi. M'equivoqué contigo, como muy pocas gentes se habrán equivocado. Y abors al li contesta. A ti también suelto y te ahorita. Cuando a partir d'aquí es van picant. no sembla que acaben bé, no? Sí, sí, sí, Diu veure, que, se, que se van, mm, se van juntos. Segur que acaben al catre i segur allà pim pam, pim pam, pim pam. Si és que, aviam, per molt que expliquin al principi, si tu canates una ranchera, folles segur. A veure? Sí, sempre. Clavelitos, clavelitos, clavelitos vale, de mi corazón. T'envoca de segur res, perquè això, ranchera, tampoc. Això és de tuna. Joder. La que sí que has cantat és una de la, de la meva única, ¿vale? que és mexicana, i sí. un cop havien de fer un poema. I, uh -huh. bueno... Uh -huh. L'havíem de dirigir i tal. Uh -huh. Escolta, no facis veure que m'escoltes i no m'escoltes. I la tia s'ha uh -huh. punts a... O sigui, havia de llegir el puto poema i es va posar a cantar. Déjame en paz, amor, tirano, déjame en paz. <tots> déjame en paz, amor, tirano, tota canta, no així. me tortures más. Amb galls així i tothom rient-nos. Va ser molt bo, tenir gravat. Sí. i de fet jo tinc la música plorar, el oi? politono ho juro, tinc politono el polit... Polit mexicana Pol si us voleu baixar el politono de l'amiga la de l'Anaís envieu, envieu un missatge al 5544 a la palabra clave cano, al 7754 molt bé i ara Ferran digue'm Què ara? <ríe> molt bé. el número 7 ens anem a l'Àfrica perquè well... vosaltres amb els vostres vots així ho heu decidit ja em van Nyan le pan tan yarapi. Nyan le pan tan... Nyan le pan tan yarapi. Nyan le pan le pan tan yarapi. Nyan le com es nota que els africans passen gana, eh? Per què? Per què ho dius? Que no s'escolta la letra de la cançó. Sí. Diu, nyam, nyam, jo vull la Fanta. Hòstia, no, no ho havia pillat, eh? Ah, jo, com està de Senegal, doncs ho tota la perfecció. A més, és fàcil. Nyam-nyam es diu igual. I la Fanta també. Ah, molt interessant, sí senyor. En realitat, Fanta és nom de noia, volia dir. Ah, vol dir nyam-nyam. I Coca-Cola? Vol fan... menjar una nena. Ah? Coca-Cola? No Ah, doncs, number six. Pugem encara més al nivell i arribem als sisè joc, on trobem el... Brasileiros. Sí. molt el Carlinhos Brown. A mi, jo vaig anar quan va fer això del carnaval de Barcelona, amb la Ruca sí? aquella. Sí, anar? Jo vaig anar-hi, jo vaig, anar vaig estar-hi. hi havia molta gent. És, és que semblava fins i tot un rei mag, perquè dius, cony, mira, el Gaspar, no? Està allà muntat, de sobre. Seria, seria el Baltasar, que és negre. No, però el negre és el Melchior. No. Aviam, és que sempre faig un embolic amb els Rismax, ja em va passar el programa aquest. Sí, el programa de Nadal. Doncs ja tens una edat, eh, per saber-te els noms dels Rismax. Ja, jo és que sempre he una mica tan limitada, i ja ho saps, fa anys canconeixes. Vaig repetir l'aixo, totes les coses que es podia. Vaja, aquest subnormalet, perdó. Sí, a conclusió es podria dir així, així que... Number five! Sí, ja s'ha acabat els brasilers gràcies, Anaïs, per fer... Això. ...da, música de fons. Jum, jum, jum, jum, jum, jum, jum, jum, jum, jum, jum, jum, jum, j això. Cinquana... i per un altre lloc no, ai. Ah, en fi, torna a repetir per quin número Mol bé, cinquena posició sí, per una gent molt salà són els Gatitans i aquí us portem una xirigota sé que Fernando Alonso ha sido campeón del mundo porque corría el renoi si su equipo lo componen mecánico de español nos comemos un mojón Cuando el motor se rompia, los franceses conseguían arreglarlo en un plis-plas. Y un español le diría, esta pieza hay que pedirla, y hasta el hueve no mataba. Quanta raó en forma de poesia popular. Els llocs mecànics són uns incompetents. A, part, a partir d'ara, cada cop que se m'espelli el cotxe aniré molt meló i els diré als mecànics de, de Ferrari que me l'arreglin. Però tu cotxe tens? Un Opel Clio. I com vols que Reclin l'arreglin? Opel o, o Renault. És Renault Clio. Un Renault Clio. I com vols, vols que te l'arreglin els de Ferrari només tindran peces per cotxes Ferraris? A mi ja m'està bé, eh? Així podré dir que és un híbrid entre Ferrari i Clio. Un Ferrari Clio. Un Ferrari Arrata. Clio. I en quedarem la gent. ha vist així... No, vist així el teu cotxe és una merda. Anar pel Ford. Ah, que no t'hi porto? Ui, ui, És ui. molt maco el teu és cotxe. O sigui, és És gris, platejat. Sí, i té vaca. Number four. Un I si pas. tu hi entres, encara tindrà dues vaques. Oh Sí, tu i jo. Oh! <ríe> en fin, continuem, que aquí no corri la sang, sisplau. Un pas més i aquí arribem als nord-americans i al seu country. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quedas poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quiere lo. en moment, o la immigració està afectant molt ja els americans i parlen en castellà tots, o el Coyote d'Adags no és l'americà, no? no és mexicà. Ah, no sé, jo és que és l'única cançó country que em sabia. No, i doncs és, la pitjor, és la pitjor cançó country que podies escollir i segur que la pitjor cançó country de la història. Mira que escudre. O sigui, mi... no, no Perdona, però jo la, trobo, jo la trobo molt profunda. Sí, no rompes més mi pobre corazón analitza i llavores ja tu què profundíssim aquest. és. Bueno, bueno, bueno, no passa res. Les últimes cançons són millors. A veure si és veritat. Mm. Anem al number 3. Tercer lloc i per baix del podi. Pels indies, però de l'Índia, eh? Del Pita, Pita del. De, uh! de, la pita, pita, de... de la pita, Pita del. Ya me di un bo. Ya Que mític casal, que la meva tia Hollywood. Ah, sí? Me l'ensenya i tot, i el meu cosí també. De ballar així? Si féssim una tele, això estaria molt guai. Bueno, tu que us agradat, no? Molt. A mi m'agrada, però està una passat de moda, ja. Oh, de veritat, que snob que ets, eh? Exigent, exigent. El que t'ho diguis, vol saber què hi ha al segon lloc? Home, si de ser com aquestes? No, no, és molt millor. I a l'Anaïs li encantarà. Ah, sí? Perquè... Vinga, posa-la. Pues... Number 2. Number 2. Molt bé, sago oh. jo que medalla de plata per les cançons anime dels japonesos. Wait. de dibuixos animats. Bueno, de fet, són els únics que veia. Dhora e eh, mm. Sabia que t'agradaria, però potser encara us agrada més l'estil musical del número 1. Que no hi ha el redoble de tempores. <laughs> Al final els vols. Clar, jo els volia. Demanaria. demanaria el Raúl si era típica. Raúl, no n'hi ha? És que no hi ha pressupost avui. No ha pressupost, bueno, doncs... Doncs... Uh! La... Ai, sí que uh! n'hi ha! Ai, és... unió, Number one! Molt bé, com no podia ser d'una altra manera, es nota que us tira la terra i heu decidit que el millor estil musical el tenen, atenció, els catalans, amb les sardanes. Com? Però ah, si són molt llestes, les sardanes. No, so, bueno, no sé com... Són molt de iaios, no sé. Esteu no, mal... no, esteu molt Aviam. equivocats. Escolteu aquestes Sardanes ah. Ara la vull aprendre a ballar sardanes. Us agraden, eh? Doncs mira, ser, eh? mira, farem També, una petició. No Volem, no, no, no farem una petició. Volem que pel cicle de sardanes que es du a terme cada any a Tiana, vingui aquesta coble que es diu coble contemporània. Serà una manera de treure-la a la gent jove, no us sembla? Jo vinc. Jo vinc. I tant! Jo vinc a ballar. No doncs, vinc. doncs vinga, acabem d'escoltar. Senyores grans de Tiana, si volen ballar amb un cos jove i sensual i amb una veu perfecta, vinguin aquí a ballar sardanes amb la cola aquesta perquè vindrà ja l'Ajuntament i els hem dit. Sí? Ah, sa, segur que vindran. No, prostituï no, només ballar. Mm. Prostituï un preu diferent. Bueno, en fi. Estupendo. Hem acabat aquest top ten, així que... Què voleu fer? Voleu fer karaoke? Fem karaoke, Raül? Sí? Vinga. El Raül també oh, cantarà? Estupendo. En Raül cantarà, però Raül no l'estudarem. No Madre... En fi, vinga, a la de tres posem fotofafa. Una, dos... I... Tres, mateix. Fé un croissant. Fé un Où Mais est oui, la biblioteca? Voilà mon passeport! Oh. Oh. Tu es l'art de parier! Baguette! Bà bà bà bà bà bà bà! Fou de fa fa! Fou de fa fa fa! Fou de fa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 Bonjour, monsieur. Bonjour, mes petits boulots de chien. Ça, ça va, va. Ça, ça va Ça, ça va. va Ça, ça va. va Voilà. Le ça le... Les commissions à la Pâques. Où est le livre À la bibliothèque. La -dance. Et la musique danse À la discothèque. Et la discothèque papa ci baby. Pas ah, des... Un, des, un, des, trois, un, deux, trois, quatre. Fudufafa. Fudufafa. Fudufafa. Aïa. Fudufafa. Pour le papa. Pour le papa. Aïe la piscine Parle-moi. Où est la piscine Euh. Splash splash. Euh. Oh. Oh. Oh. Je Fut de fafa <laughs> Fut de fafa Fut de fafa Aïa Oïa Fut Oh, c'est... Voulez-vous coucher avec moi? Dut du du du du du du du du du du du du du du du du du I ara el meu alcudit, que no que m'ha ajudat el Marc, el Geviat, el nostre antic tècnic d'en sí. No t'ho museu, no? tampoc. Que ja no està. Diu, taps, dio, sí, ara tenim Mamà, mamà, ¿puedo jugar con l'abolito. Diu, no, que luego se te olvida de guardarlo en la caja. Hòstia, sí que ha agradat el teu acudit d'avui, no? No, clar, que és del Marc, no? Llavors sí que agrada. Els acudits sempre agraden. El que passa que no sabeu valorar. Sí, serà això. Sí, sí. En fi, quina pel·li farem ara? Un clàssic de Disney. Blancaneus els nanets versió porno? No, no, el rei Jaó. Na, te ve ninya, va a la sabana africana. Sí, com vos futurs no ho Ha nascut el meu fill i vull batejar-lo davant de a tothom. I així va ser. Cebres, elefants, porcs senglants... En fi de tot, van anar al bateig del príncep. El cura era un mico sud-americà. El nombre del padre, del hijo del espíritu santa i yo bendigo a... com se llama? Simba. Jo bendigo a Simba. Visca el rei visca el rei, visca el rei! Sí. Sí. Simba va anar creixent i son pare li anava ensenyant com havia de regnar el seu territori. Mira, Simba, tot el que veus aquí és teu. Tot? Bé, bueno, més o menys, perquè sigui tot teu, ho has d'anar pixant cada dia. Cada dia he de pixar tot? Sí, perquè si no pot venir a un i pixar la sobre i dir que és seu. Però, però d'on trauré tant de pipi. Tranquil, ja t'anigués acostum ja acostumant i t'acostumaràs danar lo fent. T'agrada ser el príncep Areu? Bueno... La veritat és que a Simba el que li agradava era cantar. De fet, volia viatjar a Broadway perquè s'havia enterat que feien un musical anomenat Cats i creia que, durant els seus anys d'infància, podia donar el perfil. Però, per desgràcia, ningú feia costat al Simba i tots es burlaven d'ell. Sobretot un tocà, que era el seu majordom. Jo voy a ser rey león! Ai, què passa passat nena, que et sembla cantar, home! En, ah. sempre, en Simba va a buscar consell en el seu malvat oncle Scar. Oncle, tinc un problema. Digue'm nebot del meu cor. Vull dir al meu pare que no vull ser rei, que el que m'agradaria de veritat és ser cantant de musicals de Broadway. Saps què pots fer? al lalcanyó i diga li allà. Així jo provocaré una estampida i us mataré els dos. Què dius, oncle Escar? Res, res, tu porta-l'alcanyó. L'innocent Simba va fer cas al malvat del seu oncle i va portar el seu pare a Mufasa al canyó. Papa, tinc una cosa per dir-te. Digue'm, fillet. Doncs... és que... jo que vull ser és... Ostres, què és d'aquell núvol que s'apropa? Merda, és una estampida! Oh. Oh. Oh. Papa! Socors! Tranquil, fillet. Jo et salvaré. Tinc por! En Mufasa va aconseguir posar el seu fill a un lloc segur, però ell va morir aplastat pels animals de l'estampida. Quan tot va acabar, va aparèixer l'Escar, l'oncle malvat. Simba, has matat el teu pare! El millor que pots fer ara és marxar a Broadway i dedicar-te al que vols! Sleep is safe, d'acord... Simba va marxar, però no va arribar a Broadway, sinó a una jungla on es va trobar a... Hola, sóc en Pumba! I jo sóc el timon, Per què plores? Perquè ha arribat o no arribat a Broadway. I per què vols arribar a Broadway? Us ho dic, però no rigueu de mi, vale? Vale. Vull ser cantant d'en musicals. Jo està molt bé. Nosaltres no estem a Broadway, però també cantem. Vols escoltar una de les vostres cançons? Mm, D'acord. Vive i Bibi vivir. Hakuna Matata, t'ho passaràs molt bé. Cap problemes per farà sentir malament El que després El més fàcil és el més fàcil Escoltar, Escoltar el, que el que ve després Bravo! En Simba, en Simba va créixer amb el timón i bomba Fins que un dia va aparèixer Nala? La Nala era una amiga de la infància d'en Simba que, que fas aquí, Nala? Simba? He vingut a buscar menjar perquè ens pensaven que tu estaves mort i llavors les cares va fer rei. I és un rei molt dolent, Simba. No para de menjar-s'ho tot i ja no queda menjar la sabana. Per què no tornes, Simba, i li dius que tu ets el rei legítim? D'acord, tornaré, però abans, vés <totipos> En, su quietud, con en, su lugar. en Simba i la nala van fer l'amor durant tota la nit. Per això la cançó es diu, és la noche de l'amor. Ho pillau? En fi, el dia següent, però, era el dia de tornar a ser el rei. Escar, he tornat per reclamar el meu lloc com a rei. Què? Tu no havies marxat a Broadway? Sí, però no vaig poder arribar. No em vas dir que de la sabana africana fins a Broadway he de travessar deserts i un oceà. Com t'atreveixes a tornar? Vas matar el teu pare! Oh! Oh! Oh! Va ser sense voler. Lluitem amb espases làsers per veure qui ha de ser el rei. Va ser una lluita feroxa i a l'últim moment en Simba va perdre la seva espasa. Merda. He perdut la meva espasa. Ara et mataré com vaig matar el teu pare. Ah, vas ser tu. Tu em vas dir que el portés al cañó per provocar l'estampida, matar-nos els dos i fer-te el rei. Exacte. I ara faré el que hauria d'haver fet aquell dia. Matar-te. Però l'últim moment, en Cim va separar-te i el seu malbat oncle escar cau per un precipici. Ah! Visca el rei, rei Lleó, En Simba es va fer rei, es va casar amb la nala i van tenir un fillet que es va batejar de nou pel mico sud-americà. En nombre del padre, del hijo del espíritu santo, yo bendigo a... ¿cómo se llama? Kiara. Yo te bendigo, Kiara. Que maca que ens ha quedat eh? Espectacular Estupenda. Doncs ara que hem deixat el llistó tan alt Anem acomiadant-nos Primer recordant com contactar amb nosaltres Que voleu dir-nos que ho hem fet molt bé Que som uns crubs Que sou els nostres íd ídols O grupis I que voleu tenir fills nostres Doncs el que heu de fer És enviar-nos un correu electrònic Al capdespres Arroba gmail.com si pel contrari, el que voleu eh, és tornar a escoltar programes, llegir coses sobre nosaltres o, o sobre altres, no sé, i participar en la nostra enquesta, molt important, heu d'entrar al que ve després.wordpress.com. O... Oh. Okay. no te'n recordes? Sí, posar oh, el el Google. Google. Molt bé! Fica al Google, que no, no, no, ve després és de l'última, el primer. O si ens trobes pel carrer ens directament a la cara. Eh, hey, ho molt bé. Clar, però ens agrada més que... què? Què has dit? Res. Ens ho pel carrer, tu? Ui, quines coses, nena. En fi, el, sí, sí. el blog aquest que tenim, tan guai, el que ve després.wordpress.com sí. doncs també podeu trobar com fer-vos fan nostres al Facebook, Exacte. com seguir-nos al, al, al Twitter. Que sí. poses, el Facebook, poses el que després i ja estàs fas fan. Clar, Clar, també, o també, també o compartir amb... una llista a l'Spotify de bueno, mostra. La llista la compartim nosaltres, tu fiques les cançons, si vols. Exacte, també. és que som estupendos. Som molt modernos, tu. Meravellosos. I en fi, ara sí, posem la sintonia de comiat.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 Bueno, us agrada la cançó? Molt. És estupenda. L'ha d'escollir aquesta, o una altra? Em, una cosa, nosaltres. No, no explicareu què sí. va fer aquest dissabte? No, a on? No. no. Dissabte passat. O sí, sigui, no aquest dissabte passat, sinó Per què? Per Hem perquè... d'explicar una cosa que fa dues setmanes ja. Perquè vam anar de festa, els tres. Ah, sí? Per què? I volem fer un, un, un vídeo. Ah, un per... movie. Sí, però encara no el vam fer, Bueno, quan ja el fem el, el penjarem al amb... blog. Sí, vale. El penjarem al blog, d'acord? Sí. D'acord. En fi, Anaís, què? Sí, fer el teu piropo? Ser, com sempre si faig el piropo, eh? oh, doncs vinga, el teu piropo. Sí, aquest també ha sigut amb l'ajuda del Marc. Li ha agradat a ell a mi no m'ha però igual. Que viva el derecho romano, que deja meter mano. Oh, Ui, que, que ma... Ui, mira, eh? M'afecta, que gràcies, maco. Gràcies, gràcies, Raül. M'ha encantat. Oh, magnífico, fas molt bé. Té una veu de bé. dona, molt no? Sí, té de dona. Molt fina. No m'estrany que no parli mai quan entrem. Oh, quan entrem... Diu no... hola i calla. Me alguna... <laughs> diuen que sí. ui, si parla així no vull saber com la té. Uh, eh, ui, sí, nena. Hola. Oh, no. En fi, Anaïl. No agradat això? No. Diu no. que t'espera la sortida. <laughs> En fi, doncs ara en sí. què us sembla si ens anem acomiadant? Ah, no sé, com digueu vosaltres, a Bé, mi és igual, eh, sí, però, si quedem aquí. Per dir tonteries... Per dir tonteries... Ton... Per dir tonteries no, no, no, eh? pues no vinc programa. Vaja, és veritat, doncs. eh, És que estan dient tonteries tot el dia. Bé. Tot, tot el programa. Bueno, Gràcies. De res, Ara sí, ara no, ara sí, ara sí, ara... Ara sí? Va, tira. No. no. Ara, ara sí. sí? Doncs molt No us està en notant que estem allargant, vinga. No, ens acomiadem com sempre diem vos Recordeu que mirà la, la vida amb, amb molt, molt humor. humor! A reveure! Bye bye! Au, oh, Juan! available in the foyer. It's right got a liver swole, well, you know. All right, it's a lot. this plate three weeks. What do for this bubble? I'll make the money back, you know. I told I said to him, Bernie, I, I never make that money back.